اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وان انسن رضي الله تعالى وقال جل وعلا صلصت رحم الى جواد النبي صلى الله عليه وسلم دار ذکر کتی باب الوتی شامل کتاب و سنت کی فدی کی وج دی ایجاد دی بدعاتو چلی بدعات چلی نداؤو لی ایجاد کی یواقی سراغیت اشارہ کی چا غدا کل کل دی بدعاتو دی ایجاد سبب اغوی المبالغتو فی التعبد المبالغتو فی التعبد یا ساده چې ګوندنو تعبد کې مبالغه کی او زاوی چې ځې ګوندنو لږ دې عبادتو کما داګه چې کم عبادت نبی رسلام و پره کړه او کړه دې یا صحابه کرام هغه کم خاري هغه کم خاري په دیوې چې دا غره د نه کوم زیاتو پم نه چې ګینی بنیا تا نبی له سلام او صحابو باندې باندې نه بلکې داوی چې روخو ډیر نیکان خلکو غیرا ولګوم ډیرو زموږ په دې له گزارانه کې یم ګرانګاری او په دې له عبادت باندې گزارا نه کېږي دومګلا ولګ ډیر پتاري نبیاد الزان میں عبادتونم مقرر کی او دزان چې کوم طریقی دے عبادت مقرر ای و دا سببی دا سبب داوی صحاب اکرامو نا روایت تے عبداللہ ابن محصود فرمائی دی اتبعو ولا تبتدعو فقط کفیتو اتبعو و لا تب فقط کفیتون اتباع کوئی ابتداع مکوئی اتباع کوئی ابتداع مکوئی تابداری کوئی حوض ازان ننوی سی زنان مجھوڑا ہوئی ساس و دپارہ کفایت کڑے یعنی که کم دن مقارک کڑے شده دے مآلہ جا کم دن ساس نور د دانہ جوړاول چې کاند نه مکه وي دین دلی چې دې حدیث کې او حدیث مبارک کې پرستون تشکیل غاړي دې کې منره تشدد او تکلص نه کبدین کې دا ست تشدد او تکلفات کړی شي چې هغه بیا سبب د مشقات ګرځي دا چې په مننهو جایز نه را وانه سن قال جاء سلاسه تو راته لازواج النبي صلى الله عليه وسلم ارالندریکتان بیا نو د نبی عليه السلام پاتا یو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو یو عثمان ابن مزغون هو. عثمان ابن مزغون رضی اللہ تعالیٰ عنہو او قدرہ کے اختلاف تے یو قول دا دے چھے عمر ابن العاسو بیم قول دا ابن رواحو عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہو او دریم کولدار چې مقدار رضی الله تعالی عنہ وی دریم اختلاف او راځو چې علی رضی الله تعالی او عثمان ابن مزون رضی الله تعالی عنہ دواړو کسانو گویا کې سم جماعتونو وارث خلا نوراحت مراحت سره تعبیر کړه دی بیا نو د نبی عليه السلام فاطم یسالونا عباده النبي صلى الله عليه وسلم د نبی السلام عبادت دوه قسمه یو عبادت نهاري او بل عبادت لیلیو نو نهاري عبادت نبی عليه السلام دي د له صحابه دي له او د لیلی عبادت تاسو ای عبادت لیلیه ده صحابه او غشوک فلم اخبروا بها چه خلار له خبر ور کدی کور والا په دیبان نه کانندم تو قالوها لکشدیکم غن خیال را نشد دومره نه دی کانندم وقالوا يا اين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم منگا نبی علیہ يعني موږ نبی عليه سلام مخام تر رسیدلې نشو او قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تاخر او حال له چې مافي کړيده الله عز وجل چې مخکې دې غفلت یا رڼا وي او ورسټو هغه چې ګمده نو الله رب عزت ماف کړې من دې څومره مطلب دی قد غفر الله بده نه معلومه شو چې نبی نا ګناش وي او د مخکې شي د والله ټول او تو معرفي عقیده داله سنت پر جماعت دا چې ام بي کرام ګناش ستوي او ګونانه معصوم ني قبل النبوته او بعدها ان ابووت مخدو ماسوم دی نبوت نو رسوم دی ني کوم چې راغې نه صادق شي وي واشیکو لګوناده خو ګنا نه وي راغې صورت صورت د ګړه نه واش کنده نو ګنا او نه ني صورتو نه ګنا دي خو ګنا نه دي دلته کې یو مطلب چه گمدنو داره چه ده زمنا مراد آغا خلاف اولاره خلاف چه گمدنو اولاره چه نبی علیه صلات و سلامنا خلاف اولاره نسا رشیو دیم داره ا ورسورتنا مراد بي سوره الذمران درين دا لي چه مراد دي سلام اورم دا دي چمو رات الزامات دي الزامات د ختم مقابلين چې کوم نه الزامات هغه هم الله پاتې کړی نه الله ختم کوي نو دې مطلب دا چې باندې ګناہوںي غناہوں تے فضا زیادہ عبادت او زیادت عمل او ذکل گناہوں دی دیالک عمل کم کا کی مطلب دلیو چې زیادت دې عمل د اوج دی زیادت گناہوں نه چې غنا سه کم دنو سیواي بقا د چاملو سیواي نبی علیہ السلام گناشتا دینا و عمل کا کم مکم خیر دی ایو تنویل اما انا فا اصول لیلہ ودا ہر چز ایمان زبا ہمیشہ منسکو ہمیشہ و مکاری چھ زبا چکم دنو منسکو و قار الاخر یعنی زبا طول اسکو غلاریم وقال الاخر اولي اناس من نهار هذا ولا اكثر زبان شر وجيمه او زبا ماتم نه روزتا ديانه قزايو به جنا راولم هميشه وسني سم او قال الاخر اويدي بل انا تزول النساء زواجي کامنهو اه تزول النساء زبا جدا زنانه نا فلا تزوج و بادا دو باشی کمدنو نکا نکوم چاریوم فلا اتزو جوابا دا نکا نکوم چاریوم مزن نکارونو نو باشی کمدنو بیغام آئیم بس فلا اتزو جوابا فجان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراغ نبی علیہ السلات و سلام اغیتیویل فقالا ویویل انتم اللزین تا سواغ خلقی چه قلتم کذا و دا سی دا سی خبر ہم کڑی دا قولتم کذا و کذا اما واللائی انی لآخشاکم لللائی وآتخاکم له زشیما وآخشاکم لللائی زدیر یلی جمکیم ستا سنا دا اللہ نا پتا سکی دا اللہ نا زیاد زیاری گما له اوڈیر پارستو انکیم پتا سکی دا اللہ مطلب زمان دا سلو خشیت اغام او دا اعمالو پرحیز بیم دیو دی مخشیت در سرہ لگی او تقوی دا اعمالو سرہ لگی اخشاکم لیلہ زجی کمگنو دیر یلی جنگیم ستا سنو دا اللہ نا و اتاکم لہو او دیر پر ازگاری کونگیم ستا سنو دا, دا پارا و لیکنی اصوم و افتر و اصول لیوار قد فات ازم جنسا زور او جام نیوم او کله کله ما تو ما همو لدا ني چې ان اشاره دی یما ادم لدا څو څت اسو... د کېګم نا په وسل لوار خد دې کومنه مو مونځم او د کېګم او وتزوج النساء او زني کاوم کومه دا زمو طريقه شو فمن راغبان سنتي سوک چه اراز جتی در طریقی زمانا فلیس فمنی عمل کرنه دی فلیس فمنی آزم عمل کرنه دی ندا طریقہ زمان فمندرہ غبام سنتی فلیس فمنی نبی علیہ در سنت نمورات سنت اسپلاحی ندی شاہ مقابل فرضو یا ذواجبوی بلکہ دل در سنت نمورات طریقہ دا دمانہ حج دے دمانہ طریقہ دا دمانہ حج دے دمانہ طریقہ دا, دا رغب پسطلہ کے چھان راشی نو گمانہ دے اعراض وانی راضی گمانہ دے اعراض او آغا اعراض شاگست کمدن و, و زبدن یا نه دا سپګنی او داغه ګاندار معمولی ګنی سپګنی او معمولی ګنی انساني چې سسته دا وجه نه دې ګاندار نو څنډ پادجی ته ریفسه شي پادجی anaerobic رغب نه ویل کیږي رغبانو وزه تا نه ویل کیږي دا چې استهانا سپګنی او طریق افريري فليسمنني انا دے آغا زمان با طریقہ باندے اے نا آج زمان دے زمان با طریقہ نا دے روان وانا آئی صدقال <سؤال> صلی اللہ <سؤال> صلی اللہ علیہ وسلم دا اون دا دے مخینی روایت سر لگی دا اون دا غدری کسان ہوئی السلام کو او دو قیدو او نبی علیہ السلام پروژې ما کولې کی رخصت ورکوه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیویاں نو ساتلو کې نه کوله کی رخصت ورکوه خدای دې ګندنو لا کا پیدا و غناله لږدا پدی باندې ګګرانه شو نبی علیہ السلام اجازه ورکوه او دې چې نبی علیہ السلام جان لازتی دیو منگا جان لے پاکی با نے دی روایت کی تکم دنو نبی علیہ السلام سلام کلام ذکر کئی صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام اوکر نبی علیہ السلام یوکار پرخصفی پاکی کے تکم دنو رخصات ورگو اتانتی اب کی راستا لیکن موویل نوم شو دشتیو دکی دل شو یاد کم نمی افتار شو کل کل رو شو او دارنگی تزاوڑ دی بیانا شرشو تزاوڑ چی کم نمی بیانا شرشو پرخ خلتا فیه حبی علیہ السلام اسان که راو صداری نیو عظیمتی و بالرخصتی نتیک تداقو قانون نی چه بازیمان عمل کول والاولاوی و رخصت قبل اول چه بندخ پل ای جس کارا کی اولا رب العزت تاوی چه زستا رخصت تا محتاج ایمان تبدیوم اللہ خوش آلی گی تبدیوم رب العزت خوش آلی گی چه دیسی کم رخصت قبل کی اولا رب العزت ازان عجز و متازخ خیاره کی شدازه اللہ رب رضی و سهولت و او مالی تکم ننورا که در زمان خوخت قبولی کی فتن الزان و قومن مکر کردین اوپره و قوم اغیی تین الزان بچ که وی نکلکه فتن الزان مو یعنی او وی وی نبی علیہ السلام نہ کړه داغه کمال سره دا نه کول منافی ني او چې مونږ یو نکو زمون کمال سره تسلي منافی دا خبر نبی علیہ السلام ته ورته ده نبی علیہ السلام بیان وکړو فحمد الله ثم قال ما بال اقوام يتعظون عن شيء اسناو سرحال چې کمن دا یا تنزهونه نشي چيزان بچي ديو سيدنا اسنا او چي يکاوم زي کومو دي نه کوي لته نو رخصت زي کومو زي نه پي دي کې نه ويلي صلوات والسلام ډير شي کمزونو زور دا زمانہ د تقرر د شريعت وا د دې دم کې چې قربانه د شريعت تقرر واتو اگر اوذ پرسان د مقارن شیز نبی علیہ السلام یکه دی نه کی ادابه دلیل شذ خصوصیتو چه ګوره صحابه غاو نکونه نبی او معلومه شو چې د دلیل د خصوصیت د نبی علیہ السلام او د مقارن شیو چې شی له ګرخصت د نبی علیہ السلام له و مونږه نشته له و والله قسما بالله اني لا اعلمهم بالله واجد لهم خشيه اني لا اعلمهم بالله يوم مطلب ما ته احكاما خ मालूमني اعوذ بالله من قول بقى دي سنه قول بقى احكاماته ما تخ मालूमني عالمهم معلوم نید، چه کم او کی شواب دیرده، او کم او کی گناده، داماتا پتا دلنگه، دیبانی زفوئیگم، او یاریگم امزو، نا چه کم سید مناصب دیرده، کم غیر مناصب، نا پتی زفوئیگم، دیم داده، چه زمان عرفان دا اللہ دیرده، معرفت دا اللہ زمان د الله په جنم د الله صفاتونه په جنم د الله صفاتونه او الله رب رضت په ذکریو زرايون ز جنم زګه چې سومره یا علم زیاتی د دومره چې غم دنو یا رضاعت وي مې یره غموم زه د چ زمانه دا به زيو جنبهات کیږي غنی نشي د عبادت ته او زه کولای خدا چه کم ده بزروری دوی نزکایت کم ده نزا پاتکم واشد دهم خاشیتا جره کم هم ده دانه دکنی چه آغا ما ده غشان ده پاتک پیده دی آن بالله زد کم ده نو پویدون که هم فالایم معلوم اسوا چه علم فکار ده چه ده خاشیتی علم چه کم علم ده خاشیت ناو خشیا ته پیدا کو هغه یې نه مېلم نه دې ان بالله واشدهم له خشیتن او دې زیات کمدرو سخت یې مړل نه پای راځي په طول ذو الله نذیر یاریګما زمونږ ځکه ګوندنو خبر لګون تک ولټای چې کوم علما حضراتی غرید بناهور نو په بچی دلته بات نه او خصوص حقوق او عبادت بیر زیاده چی کمدنو کامیک دیگی او دائی او دا غوی چی بس مونگا علماءیو مونگا سیو علماءیو علماءیو زیاده چی کمدنو خطرناک خبر آداد وکار دا چی سمرا دمرا خشیت زیادی گی خشیت زمانکی سمرہ معلومات زیادی کی دمرہ زمانکی عمالو کی کمیرہ دی عمالو کی کمیرہ دی. اصل کی زمانکی علم معلومات کی فرق ندے کریں وان رابیمی خدیلین خالقہ دیما نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ نبی علیہ السلام مدینی تراغی دار وید اونگی اصولو ندے ورقوائدنا ری نبی علی صلات و سلام حیثیت ری یو حیثیت محمد ابن عبداللہ عظم حیثیت محمد رسول اللہ یو حیثیت نبی علی صلات و سلام در شریعت تی دو حیثیت نبی علی صلات و سلام در رسالت تی صحیح کم کارونا چې نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم به رسالت کړی یې دایي حکم کړه نو هغه شریعت دایم دی الهایومل قیامت هغه شریعت دایم دی الهایومل قیامت کم کارونه بحیثیت تو حدیت او بشریت پانی کڑی دی حدیت او بشریت پانی کڑی دی یه داری ماشوارا چالاوار کڑی دار ناغی کی اتباع ضروری ندار کچا پنیت ده ثواب اکرل چه کم خصوصیات ده نبی علی سلام می دی ناغل اوکی ثواب سلام چاوک پاتری نيا د دې دی په باندې هغه له بې سواشت خو بشرد مخصوص بچا ګرنو نو نووي رسول الله ګرنو هغه د ګندنو مشوره وا وې مالا سیده مليزه دا یو خبره برسو... ده دوی محبا حضارا چه نبی علی صلاة و سلام چکم تشرری حصیت و رسالت دا فقط عبادت از اخلاق پوری نو بلکہ دا پورا زندگی و او نه زړه زندگی زندگی او نه زندگی وا نو پورې زندگی کې نبی صلی الله تعلیمات په لور نبی صلی الله علیه وسلم داوه د و آخیری دی و دائمی دی آخیری دی و دائمی دی و نبی علیہ السلام آخیری پیغمبر دی و نبی علیہ السلام دائمی پیغمبر دی و بل پیغمبر نشتا و قیامت و قراب قانون دن نبی علیہ السلام تشریح و عدا بھی دعوی سے کمدن دا خبر موږ ته تواګه چې د دې حدیث نظر خلک استدلال کوي چې نبی له صلوات و سلام تعلیما چې وو مذهب او عبادت پورې تعلق لري عبادت کو او تعلق لارا او دا دیسے کامنے دنیبی امورو انتظامی امورو سیاسی امورو سر تعلق نشتا سیاسی امورو سر تعلق نشتا و انتظامی امورو سر و دی حدیثنا جای استعلال غلط تے جای استعلال دی حدیثنا غلط تے انتباهات کیومو دارا روان دے نوان رفی بن خدیش قال قدما نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ نبی علیہ وسلم مدینہ ترارے وَهُمْ يُعَبِّرُونَ النَّخْلَ عَوْدِي تَعْبِيرٌ نَخْلِ قَوْم قَلَمَانِ لَا گُولُو ماہرین خلق پوریگی نای ونو کی قلم لگئی ونو کی قلم لگئی تا عبیلی نا عقیل نشکرنو کی او بیا فدیر کی مذکرمو انس دی پی جنی نا قلم لگئی چو قلم لگئی نو پیداوار سشی زیاد شی خلمو لگینو پیداوان سجی بیاد شی نیو آم بیلون الناخ خلمی کولی کجوری نبی علیہ السلام فرمائل مات اصلاعون نبی علیہ السلام مکہ مقرمہ کی باغات نو از زمیدارای نوی زمکی والا خلق تاجرانو انتا حبومو گو ارسیس مکا مکا جه کم دنو داشیزون او بکی نو نبی علیہ السلام دیکار سر تعلق نو علی نبی علیہ السلام چولی در سیدی دیو گوڑی نکلم راڑی دلتا لگی ای دسترکوی وی قال کننا نسنا ودا خوزمون دو مخینا قانون نکوی دو مخینا نیوشن نبی علیہ السلام ای لعلکم لو لم تطولو کانا خیرن کتا شو نه کوي دا برابر ده څنګه شو نه کوي دا برابر ده بابا نووي رسول اللهي او مشوره نووي اسلامي چې مشقت کي د یو زره څنګه راوړل تللې بابا دې یو خیال نه چې موږ دبل نڅنګ راوړل دلته مولا ګورانو دې سره مې وسړي دې رشي دا زرو زرو خبره ایا څنګه کي کوم ذات نیو کي راځل ته کومه لشي لگا نبي له ګولو تا ته سره نبی عليه السلام مشوره ورکړه الا لکن لو لولم تفعلوا لکن خيرن کذا سو نه ګيده رضا بدل لہی دې پلي خو دوه پسره کوه نبی عليه السلام فقال امريكا ليش فانا خلصت امريكا ليش قال الوالي فذاكروا ذلك الابو ده النبي والسلام تذخروا لا كلا كما بيخص شو كان ايش النبي السلام وهو انما انا بشر لو كنتم يا ادم اذا امرتكم بشيء من امر دينكم فخذوه فقال ارتقوا د دین دی خبرې معمول دی کوي وايزا مرګ کوم به شي ممرا تي او څه کولای د کومو د تاسو یو سیس د خپل راینه نو راینه لا نه وشه تا چې له راو زبنی ادمه او باندې کې چې خبرې ورداستر دي چې انتم امور دنیا کوم انتم عالمو بی اموری دنیاکو تازر دنیاکو ما ماملاتو خورو خوبویگی با انتم عالمو بی اموری دنیاکو و دنیایی ماملاتو تازر خورو خوبویگی ندید عدیس نواغویی زن خلقه سلال کرو شباز نبیر السلام تعلیمات اغاد کمدنو نبیاداتو او دین پوریدی او او دین دخلا آقا جه کمدنو پچاک جنیشتا انتظامی امورو اور دنیای معاملاتو کی لدین دخلا نیشتا رئی لدین دخلا نا داست اللہ لگه دا غلط تے لگا یو تشریخ ابراناو مصورتی وا دا من حیث و رسالتناو من حیث و بشریعت وا زیم یو مقاصد بھی اول ذرائع ہوئی مقاصدوں کے شریعت طول دکا من تیوی لیدی حالال خوری حرام مکووی زرائیو که من کولا اکرو چه حالال خوری نکو دکان کئی که تجارت کئی که پتھے کئی که بلن او کاری او حالال اکرو ما مقاسد من دو غیل تایی دیکھنا شریعت بیان کل او زرائیو که نبی علیہ السلام کلا مشورا ورکڑی وکا منی ویمانا او کنه ما ننو مې ما نه هغه مشورې په تورو باندې خدایو زه یې او کارل باغ ریبل دا هچ کوم نه شریعي او جایز او حلال مال او قلم کول نه کول دار دې وروي او څه و صحیحو نبی اسلام کولی استعاذو شداس عمر مثلا چې قلم ولګو ورېږي شي ایو نبی اسلام ته پاتانو میوی کمیشوی نبی علیه صلات و سلام آقا چه کمدن اون دین پیغمبر ده, ده دنیا پیغمبر ده دار ندار چیگه اینو دنیایی اموری بلچه دنیا دنیا ده بری خواب خلق چه در آقای پس در تفریق و دینی آنی دوله چه آقا در دینو در دنیا بمند که جدائی روالی او دا خبر اکیچی منگا و دنیایی معاملاتو که او انتظامی امورو که ازادیو انتظامی امورو که ازادیو چه دا خبر اکم که دا غیم اقصد که دا ده لکا اللہ رب و عزتز دنیا آگا چک ناگستان که بری خودلی دا محمالاں اپاری کہ اللہ رب رضیت منگلے سے تعلیم نہ رہ کریں منگلے سے تعلیم نہ رہ اصل که لا خلق نغیر غلامہ تذریبی آگئی دا خبره اکی دا خبره اکی پیغمبر غلامی نے گئی حوضہ کی حوضی حدیث نتی گمدنوں جان لالار جوڑی شان تو ما لہو بی اموری دنیا کن سارت تی گمدنوں کو معاملات توانی خب ازاماتوكم بشه من رأي فإنما أنا بشرون لذي کننباني آزمي و <تصفيق>